Натомість приїхали рядові сталкери поетичного десанту. Скептично, не без гумору, вивчили афішу «Хто за драча?», «Хто за олійника?» – пожартували. Кожен міг бути лише за себе, мав власне ім'я і неафішовану гідність. До вечора тинялися Чорнобилем, бо вахтовики з другої зміни зійшлися до Будинку культури пізно повечері. І на цікавістю спостерігали, як невгавно, Поривало поетесу, наче вітром під'южувано, не гаяти часу, шукати транспорт, дозвіл, поки не звичаріло, їхати у прип'ять по зоні. Бліда з розширеними зіницями, з тонкими ніздрями, що раз по раз здригалися від обурення статичним, ледачкувато статечним чоловіцтвом, котре досить мляво й непевно реагувало на її провокації. Вона, зрештою, знайшла громовий відвід в особі представника влади в Чорнобилі і все виказала йому в непарламентських виразах. За нездарну організацію відрядження і безвідповідальне розстрінкування творчого часу письменників. І справді, подумала Інна, кожна година життя таланту мала б бути творчою, кожна година кожного талановитого життя. Вечір скінчився далеко за північ, а київський автобус чекав на них і о першій ночі. Близько другої, поетів не відпускали. Фотокореспондент з трудової вахти знімав поетесу у білому піджачку, оточену ліквідаторами та ліквідаторками. Ну і словотворив дусі часу. Як вона розпащила, жартуючи, похапцем писала автографи на своїй збірці, що тут-таки продавали її, поміж інших книжок уже в котре відрядження до Чорнобиля. Ветеран книготоргівлі у зоні, безстрашна мати надія з київської книгарні письменників в сяйбу. Натоп зголоднілих за духовністю людей не річав. Поети стояли в облозі. Як горохом без угав жартами Микола Сом, пускаючи блакитні бісики з спіляного безсмертного свого чуба. Ніжношкіра блондинка вахтовичка сяяла до нього радісною усмішкою і обожнення, випромінюючи не гамма-кванти, а безмежну вдячність визнання. Молодий, але поважний романтик, Представник поетичного барокко Юрій Буряк стиха перемовлявся з земляком, колишнім однокашником по Дніпропетровському університету, а нині виявився головним редактором «Чорнобильської газети», яка згодом дістане в статусі видання з епіцентру атомної катастрофи заслужену відзнаку за журналістську мужність. А скромний селянський син, поет і зразковий сім'янин Дмитро Ланкович та слухаючись до тільки йому відомих своїх відчуттів, стояв поруч з Інною і нервово позирав у темні вікна Чорнобильської ночі. І справді здавалося, що ось-ось спаде загальне збудження від емоційних розмов, і усі ураз попадають від утоми, а Київ, де нервуються ж, їх з дороги родини, не дочекається їхнього повернення ніколи. Щось тривожне вже висіло в повітрі, і розрядилося воно в дорозі. І це була гроза. Коли ж повиходили на двір, пригадує їм, вона спостерігала, як ця вщасливлена масовою увагою лірична проноза подала руку секретарю Порткому і, показуючи на освітлену серед ночі стіну позаду пам'ятника, констатуючи глузливо, проказала. А що це, Володимир Іванович, у вас Ленін залишає дві тінь? Одну для лівих, другу для правих? Секретар, украй втомлений, виснажений нездоров'ям, ще недавно працівник хімцеху ЧАС з несподіванки про шелестів, щось невиразне. А бригада миттю звітрилася, зайняла позиції в автобусі. «Агей, перестройка, кого ж ти розставиш на шахівниці у білих лавах, кого в чорних? А йшов тільки 1988 рік, не 90-й». Інна, сидячи тоді поруч з поетесою, зрозуміла, що її утримувало від остаточного примирення з цією жіночою, проте водночас гострою на язик киянкою. Ця її раптова нежіноча різкість, якась самотня самодостатня гордість, що її багато хто мав за зверхність і гордині. Які мене мудрі, які поверхові, думала вона тоді, і несподівано для себе самої зважилася на психологічний тест. «Ви можете миттю пригадати два рядки зі світової поезії», «Чи рядок спрози, які б відбивали ваше відчуття чорнобильських проблем?» Звернулася вона до сусідки. Поетеса глянула на неї пильно і ніби аж здивовано. Після недовгої паузи, так само дивлячись інні в очі, карбуючи кожне слово, процитувала. «Красне лошадь улипки твоєї біжить по манежу лжи. Жак привер». тому ніби вибачаючись, стинула плечем. І склала в замок пальці. А з прози трошки перефразую Селінджера над пропастю волжи. Інна точно пам'ятає, що вона інстинктивно відсунулася. Ви що, читаєте потаємні думки? Боб, б що читати, засміялася її сповідниця. Це було найкоротше і наймісткіше для інни інтерв'ю за все її журналістське життя. Військовий, що спинив їх для дозконтролю, провів дозиметром по колесах автобуса, сплюнув, похитав головою, зміряв ганчірку на східцях, об неї вони, не дуже той стара, но зутоми, витирали підошви. Постовий вилаявсь, пробурчав до водія. «Викинь негайно, та їдьте швидше, поки вода!» «Пропала наша взувачка», – присвиснув сонно котрець із хлопців. По склуї даху автобуса в навальний, як потоп дощ.